Inna al-hamdulillah, nahmudhu, wa nastainhu, wa nastaghfiru, wa naghd bil-lah min shurur anfusina, wa min sijaati amalina. Ma yahdhilillah, fala muzdllala, wa ma yudzilil, fala hadiyla. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la shari'ika. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Belga rassala, Hatta terakha' al mahjat al bai'za, lailha kanaharha, la yziq anha illa halik. Fasalawatullahi wasalamu'alihi, wa'ala alaihi wa ashabihi, wa man tabghum bi ihsan ila yoom al din. Amma bagdu, fa'in asdak al hadithi kitab Allah, wa khair al hadi واشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار بعد yakum hamid munazim subhanahu wa ta'ala na kum takia rahma tuma muhammad sallallahu alaihi wasallam khutbahati ya leo tunazungumza mambo manne Atakayo ulizu wa mwanadamu Kesho siku ya kiyama Mambo manne hayo Yamikusanyo katika hadithi moja Yamtumi sallallahu alihi wa sallam Mbripo mazungumzo ya takapoduru Ili tufahamu na kujihisabu Kabla hatujahisabiwa na mwenyezi mgu Subhanahu wa ta'ala Lakini kabla ya kutaja Kutaja mambo mane yenyewe kulingamana na walimu wetu Mwenyezi Mungu kwenye mafunzo waliotupa ni kwamba kwanza unatakiwa uangalie usahihi wa hadithi hadithi unayotoa kabla hujawasomea watu hadithi yenyewe kwanza wabainishie usahihi wa hadithi Ya kuamba haina mushkili ya toka kwa mtume sallallahu alaihi wa sallam Kinyume na Qur'ani Qur'ani haitakiwi kuangaliwa uswahihi wala uzoifu Kwa sababu Imea fikianwa kuamba Qur'ani Moja kwa moja ya toka kwa mwenyezi mku subhanahu wa ta'ala Toka wakati wa mtume Muhammad mpaka wakati huu Iko vile vile haijabadilishwa haijapunguzo Lakini tunapozungumza masala ya hadithi huwa lazima kwanza utoe takriji ya hadithi enyewe wanazuoni walivozungumza. Lidhali kakifungu cha kwanza, kabla ya kutaja mambo manne moja bada nyingine, tuangalie usahihi wa hadithi ambayo tumekusudia kuisherehesha ama kuifanyia taaliki ijumahi ya leo. حديث إخوة الإيمان أخرجه الترمذي إمام الترمذي أميتاجا كتك السنن ياك وأبو يعلى في مسنده والطبراني إمام الطبراني كتك معجم الكبير أكيتاجه حديثي وإمام البيحقي أكيتاجه حديثي والخطيب إمام الخطيب أكيتاجه Albani Mungu Amrehemu katika kitabu chake silsila ya ahadithi sohiha Aka isohihisha hadithi namba 146 Kwa hiyo tushama lizana na takhiriji ya hadithi ya kwamba Haina mushkili yatoka kwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Tunde kwenye matini ya hadithi Tume asema Lanta zula kada maabdin hauta nyinyuka mguu wa mwanadamu yauma al siku ya kiyama, hata yusala an-arba, mpaka aulizwe mambo manne. Kwayo kila mmoja wetu ailewe ya kwamba, mguu wake hauta nyinyuka katika mawakifi ya hisabu, mpaka uulizwe mambo manne. Siku ya kiyama iku wa taliman ni siku ya mwisho Na imeitwa siku ya mwisho kwa sababu haina siku baada yaki Ni wale wanaustahiki pepo waende peponi Wanaustahiki moto waende motoni Mwenye zingu akaiita yaumul akhir Na majina mengi kama yaumul jamii Yaumul baathi Yaumalfosli yaum al wa yaum al hisabi na majina mengi ambao yana maana ya siku hii nzito ya kiama mwenyezmgu akayaita kwa majina tafauti tafauti imam tuwaijuri katika kitabu chake al yaumul akhir safha ya 7 asema wa kathratul asmai majina yake yakuwa mengi katika kitu ama katika jambo Tadullu ala idhumati ni dalili ya kuhonyesha ukubwa wajambole nyewe Washiddatul hawli na ule uzito wasiku siku kama hiyo Domo nyezi mgu akataja majina chungu nzima katika Qurani Yenye maana ya hiyo siku ya kiyama ambayo ni siku ya mwisho Na ni siku itakuwa nzito sana Paka mungu kusema ardi itabadilishwa Iwe ni ardi nyingine نبين جوزي تبدلشوا زين نبين جونين جينة فإذا نفخ في السور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكة دكة واحدة في يوم إذن وقعت الواقع منقسمتين إذا وقعت الواقع ليس لوقعتها كاذبة قسمتين القارعة وما أدراك ما القارعة Akasema tena alhaqatu wama adraka al -ha malhaq hayote ni majina ya kuonyesha uzito wa siku kama hii ndio mtume sallallahu alayhi wasallam akapewa amri na Mwenyezi Mungu atoe onyo kwa umma wake fa fi surati maryam mwenyezi Mungu mtume muhammad wa anzirhum wa awni wao yaumal hasrata Yawmal hasrati ay bi ma'na yawmal qiyamah wa onyi wao kulingamana na siku hii nzito ya kiama kisha akamwambia tena liundhi ra yawmat talaq ili munyezimu siku ya kiama kisha akasema tena wa anziru huma yawmal azifati idhil qulub na aya chungu mzima katika Qurani ambao hatuwezi kuzitaja kwa ajili ya kupijana na wakati, lakini tutu elewe ya kwamba, siku ya kiyama imipawa majina mengi kulingamana na uzito wake, na majina ya mengi katika kitu, tuwejuri asema ni dalili ya kuhunyesha ukubwa wa siku kama hiyo. Lidhalika mgu wako iku watali imani, hautanyanyuka katika maukifi ya hisabu, mpaka uulizo mambo manne. Jambola kwanza mtume sallallahu alaihi Wasallam asema Anu umrihi fi ma afnahu Umri wake mtu aliumaliza kwenye mambogani Ulipewa umri wewe Ibnul Jawzi katika tambihu naimul gamra Ala mawasim ilumri Asema mawasim ilumri khamsa Stage na daraja na marahil za mtu kupitia kwenye umri ni stage 5. Awalan, min wakati ulizaliwa wakati mtu yuzaliwa ila zamani bulughihi mpaka mtu kufikia kubalege kwake, wadhalika hilo 15 sana ni miaka 15. Hapa ningetoa faida Kwa wale wasiojua na wale wanojua nkatika njia ya kukumbushana wafauka kulithi ilmi na alim. Faida ya hapa ni kwamba Ibnul Jawzi ya sema, Stegi za umri ni tanu ya kwanza wakati mtu anapozaliwa mpaka kubalere. Sisi wa islamu tuatakiwa dini yetu tuisome itakiwavo na tuielewe na tuifahamu. Hapa kwenye mtu kuzaliwa mpaka kubalere, wengi katika wa islamu, alama ya kubalere wanawejua mmoja tu. Kwa mwanamume ni mmoja tu. Kwa mwanamuke pengine naweza kusema ni mbili. Ukiengeza na siku anazopata yule mwanamuke. Nidhalika mwanamuke akifikisha miaka kuminatanu na akipata siku zake, ndio alama ya wengi katika wa islamu. Na mwanamume mpaka afikishe miaka kuminatano, huyu ndiyo tuamtia katika orodha ya wale waliobaleghe. Lakini lakusikitisha ukweli wa mambo sivo. Sikuamba, alama ya kubaleghe ni moja tu. Ni kwamba mtu wamefikisha miaka kuminatano, basi ndiyo alama yetu ya kusema huya mebaleghe. Muhammad Sali Utheimin, rahmatullahi عليه, Ataja alama nne za kubaleghe. Alama tatu wanashirikia na mke na mume, kwa mke ikazidi moja ambayo ni siku zake. Kisha akasema Muhammad swale utheimin, na lazima mtu apate alama zote ndio awa mebaleghe. Kala, ukiwa na alama moja katika alama hizo nne, tayari wewe takalifi ya sheria inakulazimu. Lakini angaleo takuta, watoto waki islamu hamefikia wa sinu lbulugi. Lakini mzazi kwa kuwa hana umuhimu na dini yake, hajui kama mwanawe mebalere. Hea ameshika tu, aongoje ya miaka kuminatano. Mtoto yule ikawa haswali. Mbona haswali huu? Ha, miaka kuminambili, bado kuminatatu huu. Hajabalere bado huu. Mpaka lini? Mpaka lini? Mpaka afike miaka kuminatano Mtoto yule ikawa hafungi Ramadhani huingia zikitoka, sheikh Aongojewa afike miaka kuminatano Miaka kuminatano ni moja katika alama za kubaleghe Lakini siyo kwamba hakuna nyingine Na lazima mtu afikishe miaka kuminatano Ndiyo abaleghe, hakuna Waeza kupata nyingine katika alama hizo Uka ingia katika Orodha ya wewe kubaleghe. Hakuna wakati wakutaja kwa sababu sio mada tulionayo. Mada tulionayo ni mambo manne. Utakayo ulizwa wewe ama mimi kesho siku ya kiyama. Ilikuwa tu ni tambi ya kuwa zindusha wa islamu waelewe ya kwamba wasishike miaka kuminatano. Watefute na alama nyingine ambazo. Mtu akipata moja. Tayari asha kuwa Katika takalifu ambayo ni asheria ya Lakini elewa ya kwanza Kifungu cha kwanza Na stedi ya kwanza utakayo ipitia We mwanadamu katika umri Ibnul jauzi ya sema Minwaktil wilada Wakati wazaliwa ila zamani buluhihi Mpaka ukifikia katika marhala ya kubaleghe Thalika khamsa ashara tasana Hiyo ni miaka Thumma min minzamani buluhihi Kisha uwanze wakati wakubaleghe ilani hayati shababihi mpaka kufikia katika ubaro baro Thali katamamu sana Hiyo ni kufika miaka thalathina tano Wambiwa wewe ushakua baro baro wa kutegemeo Ndiyo ukifungua suratu lkasos katika mungu kusema Falama balaga ashuddahu wastawa Musa alipofikia ashuddahu wastawa Wanazono asema ay alipofika miyaka thalathini natano Ateinahu hukman wa ilma Wakala fi surati Yusuf Walama balaga ashuddahu Ateinahu hukman wa ilma Wanazono katafsiri Alipofika miyaka thalathini natano Lidhalika miyaka thalathini natano Ni marhala yaubarobaro ambayo Ndiyo marhala mbovu sana bila yakuwa mcha mungu na kujikaza Waeza ukaenda pali ambapo ni pabaya sana Ibnul Jauzi akataja marhala nyingine Wakati hauturuhusu mpaka mwishu akasema Mimbaadi sabiina Mtu ufikia sabiina ila akhiril umri Fahuwa zamanul haram Ni wakati tena ushakuwa mzee kabsa Sasa hii marhala aliyo yataje Ibnul Jauzi Ni kwanjia tu ya faida Na kukuekea wazi ujue ni marhala gani ambayo utapita Na katika marhala zote Ambayo hutaulizwa ni wakati wazaliwa mpaka kubaleghe Kwa sababu mtu kabla hajabaleghe Hana maswali ya kujibu Na wala Hana maswali ya kuulizwa Lakini utakapofika Marhala ya kubaleghe Ikwa tali imani Elewa ya kwanzi aya kwamba kuanzia marhala hiyo mpaka kufikia umri wako mwisho kwenda kwa Mola wako tume sallallahu alayhi wasallam asema an umrika umri wako fima afnayta uliomaliza kwenye mabogani ulikuwa ni mwenye kumaliza umri katika kukaa maskani ulikuwa ni mwenye kumaliza umri kwa sababu ya uraibu Ulikuwa ni mwenye kumaliza umri katika machafu na na yote ambayo Ya katika maana ya wewe kupoteza umri wako ambayo ni thamani Satusal ikhwatal imani hili utaulizwa. Toi, dhalika jambo la kwanza umri wako utaulizo Wa anshababika Na ubarobaro wako fima ablahu uliumaliza Ubarobaro wako ulimalizikia wapu Wakati usha kuwa barobaro na akili yako waelewa mambo Ubarobaro uliomaliza wapi? Ndiyo ukipeleleza Katika khutba tunazozitowa Tuahimiza sana mbarobaro Kwanini? Kwa sababu njini mbarobaro Ndiyo wenye kutegemewa kesho Mbarobaro ndiyo wenye kutegemewa sisi kesho Tukiwa katika suratul mustakimu natija itakuja lakini tukiwawahuni na wakora tusiseme mengi tunyamaze kimya tuwateni dunia ilivyo mpaka imalizike lakini la kusikitisha sisi mabarobaro hatuna hata sura za kutoa kwamba ni kweli hawa watarajiwa mabadiliko kisha makelele mengi sana twataka mabadiliko haya mabadiliko hayaji na maneno sha mabadiliko hayaji na maneno Soma suratul kahfi Mwanzo mwanzo mwungu asema Nahnu nakusu alaika nabaahum bilhak Tuataka kuwa mabarobaro wakuleta mabadiliko Sikiliza mwungu asemaje Na mwungu asema nini kuhusu mabarobaro wakuleta mabadiliko Ikiwa huko katika mfumu wa suratul kahfi Kwa hisani zenu tusiseme mengi Kwa sababu tuataka mambo bile ya barabara zaki Mungu wa mwambia mtume Muhammad, nakusu alaika nabaahum bilhak. Tukutole ya wewe, habari zao kwa ukweli kabisa. Habari za kina nani hizo? Innahum fitia. Walikuwa nikikundi cha mabarobaro. Alama ya kwanza ya barobaro. Amanu bi rabbihim. Walimuamini mola wao ya kwanza. Sasa jiulize wewe kwenye imani uko ama huko. Na imani itakiwayo ni imani ito imani. Si imani mimi muislamo na muamini mungu. Hai kukusudiwa imani. Imani inayotakiwa. amanu bi rabbihim. Wali muamini mula wawo. Walipo muamini natija. Ndiyo tunawaya kariri hapa lakini watu hawataki kuelewa. Khususu wa mabarobaro. Hawataki kuelewa. Sasa natusipoelewa kwa kurani Sijui tueleweshe kwa kitabu gani Mungu akikuona uko mstari wakisawasawa Na niyayako wataka kufika kwenye malengo Natija itakuja ndugu zangu Angalia sema amanu bi Rabbihim muamini mola wao Wazidenahu mhuda Tuka wazidishia uongofu Ifitoshe Warabatna ala kulubihim Tukakaza nyoyo zao Kukazo nyoyo ili kusimama Na adui ili ulete mabadiliko Mpaka uwe na imani ya shabab Sima neno mengi kwenye, kwenye maskani na kwenye madeksi Warabatna ala kulubihim Tukakaza nyoyo zao Ithkamu waliposimama mbele ya mfal mejeuri Fakalu wakasema hivi Rabbu na mula sisi Rabbu samawati Wal ardi Hiyo Tauhid tayari Unayo Tauhid hiyo kama baro baro Ama ni mtu wa kufunga hirizi Ikiwa ni mtu wa kufunga hirizi Na kuenda kwa waganga Usitake makubwa Ambayo Woyomunye huna misingi misingia kusimamisha makubwa kama hayo Kalu Rabbu na rabbu samawati wal ardi Lannadu wa mindunihi ilaha Hatumuombi Asiekuwa yeye mungu mwingine Tukifanya hivo Kadikul na itha tutakuwa tumesema Maneno maovu ya batili Haula hawa Sikiliza mabarobaro Nakupa alama Nasifa za mabarobaro Wanaotarajua kuleta mabadiliko Siki nasisi maneno mengi Wazidina humuhuda wakazidishi wa uongofu Kisha wakasema haula hawa Kaumu na kaumu zetu itakadhu mindunihi aliha. Hawa jamaa wa mefanya miungu mengine kuliko mungu tunemu abudu sisi. Na mfalmi msimamo wake ni huwa taka abudu weye. Sasa sikiliza sifa ya mabarobaro. Wakamuambia hakuna wasiwasi. Wasi. Ikiwa wewe ni mungu laula yatuna alaihim aleihim bisultani Lete dalili kwa wewe ni mungu. Sifa nyingine mabarobaro hawashiki mambo propaganda Barobaro hushika mambo kwa dalili na kwa misingi Sikuamba mmesikia meambiwa Ehe umeshika jambo fulani Haya sasa tupe Hayo ulio ya shika Umeyatoa wapi Hunahoja Na alienahoja mwenye kukupinga ikawa yeye ndiye firaunu hathi iluma Ndiyo maisha mabarobaro sisi Tulivo hapa msikitini na kwenkineo Baro baro alieshika hoja kwenye nesumamo wake huu hatakiwi watu. Watakiwa wale wenye fujo lengi na kuiba kwenye maduka. Hawa nbiyo mbaro baro wa mabadiliko. Hakuna kulete mabadiliko kwa mbaro baro mboni wezi waiba malia watu. Shika jambo kwa misingi ya dalili. laula yatuna tuna alehi mbi sultwa Ikiwa wasema wewe ni mungu, lete dalili kwamba wewe ni mungu. Na hebu fungu wa msahafu ndugu yangu Soma mwanzo aliflamim Mpaka minaljin nati wanasi Utakuta kila anaedai jambo Aya inaofuata Hebu fungu wa ni msahafu tusomeni Aya inaofuata mungu yasema tu burhanakum Funggu wa suratun namli Amman khalaka Soma sofha ya kwanza Mungu yasema amman khalaka samawati Amman jaala al ardu karara Amman yujibu Amman yahdikum, amman yabda ulkalka thumma yuidu Kisha mungu wa sema, a ilahumma Allahi Kuna mungu asie kuwa mimi, aliefanya hayo Ukisonga mbele aya, mungu wa sema Kul sema Muhammad kuwambia, ikiwayuko mungu Aliefanya hayo mbali na mimi Kul hatu burhanakum Leto ni dalili kwa mba kuna mungu mwingini, aliefanya hizi سورة الكهف والي بسما اعتقد الله ولده مواليسما ما لهم به من علم حوانا يلهم يا والي هو يسما سورة الأنعام والي بسما لو شاء ربنا ما أشركنا مواليم بمتى محمد قل سما محمد هل عندكم من علم فتخرجوه لنا هذين زتين دليل لغوزانجو ما بربارو سكيل زا فيزوري هذين زتين Lazma uliloshika, ulete hoja za Kur'ani na haditha Ukitaka tukufuate, tupe hoja tukufuate Bila ya hoja, hapa mimbar hapa ha, Hatikisiki mtu hapa Mimbar hii ni mimbar ya dalili Una dalili, sami'na wa atuana huna dalili, kaa kando ndugu yangu Hatutaki ushirikiano, wakelele nyingi bila ya misingi Toi, bilidhalika, shababika Elewa kwamba utaulizo we barobaro. Ubarobaro wako uliomaliza wapi. Ulimaliza kuvunja maduka ya watu. Ulimaliza kwenye mipira na swala zika kupita. Ulimaliza kwenye maplaystation, swala zika kupita. Ulimaliza kwenye mahanasa chungu nzima. Utaulizo ndugi wangu sababu marhala ya ubarobaro. Ni marhala moja. Nzito sana na muhimu sana. Moja... Katika waze, katika kukumbuka ubarobaro, alisema, ya leita shababa, ya yauma. Atamani ubarobaro urudi, fauchbiruhu, bima fa al mashibu, ni uweleze ubarobaro, kisagani uze ulivonifanya. Kwa nini ajuta? Kwa sababu mengi ambayo alikuwa, ana uwezo kuyafanya, hakuyafanya wakati ubarobaro. Saa ni barobaro wa jamisikitini. Kuna wakati utaswali nyumbani. Saa ni barobaro waswali kwa kusimama. Kuna wakati utakaa kama wazee wetu. Ndio maisha yanavyokwenda. Sasa uahi ubarobaro kabla hujamalizika walihadha. Jaa fil hadithi igtanim khamsan qabla khamsi. Patiliza mambo matano kabla hayajafika mambo matano. La kwanza mtume akasema shababi kaqabla haramik ubarobaro wako kabla haujakuwa mzee lidhalika barobaro nishakupa sifa za barobaro twataka kuwa mabarobaro wa kuleta mabadiliko dalili na hoja na Qurani ndio ituongoze billahi aleikum biidhnillahi alkarim itasimama uongofu inal ardha lillahi yurithuha man yasha min ibadihi Walakibatu lilmuttakin Jambu la tatu ambalo mtume sallallahu alaihi wasallam. sallam Asema lazma utaulizo Ammalihi Min aina kitasabahu wa fima amfaka Mali yake Ali apata kwanjiyagani na ali yatoa kwanjiyagani Usiona umemimini pesa Ukilala mpesa Ukiamka mpesa Ukifanya katha mpesa Ukaona ni fakhri kwamba wewe una nyingi sana. Mtume akwambia utaulizwa kwanza la kwanza min huu ulizitoa wapi? Ulizitoa kwenye riba? Ulizitoa kwenye kunyang'anya watu? Ulizitoa kwenye kutoa watoto kafara? Kuna waislamu wametajirika kwa sababu ya kufanya watoto wao madede. Watu lazima wajue na ukweli, umeone barabara shab Wakutarajiwa mbeleni huko Atokuwa na mate masikini Hajui dunia njumangapi Wala ni alamisi wala nkatha Sababu sio kwa ni nini Mzazi wake Nganga wakuvua Hame muambia utapata utajiri Mtoe mwanao kafara Adha wa amar Mtu hame kuwa tajiri Kwa pesa za haram Kisha kwenye garilaki andika Hatha minfadli rabbi Fadli rabbi kwa sababu wa pesa za riba Fadli rabbi kwa sababu ya kunyanganya watu Fadli rabbi kwa sababu ya kutuwa watoto kafara Hiyo ni fadli rabbi Acheni siza inaaya za mwenye zimgu Fadli rabbi ni umepawa na mwenye zimgu Wasalullah hami mfadli Sio ufanya akufanya maovu mahovu kipewa Utangaze kwenye majumba Hatha hami mfadli rabbi Mali zaaya muisho asema nini Usikome kwenye hatha hami mfadli rabbi Lidhalika maluka Mali yako iku tali iman Wale waliopewa neema ya mali Utaulizwa na mwala wako, min aina tasaba ulizitoa wapi? Tafuta majibu? Tafuta majibu pesa ulizitoa wapi? Wa min aina anfaka huu na ulipopewa? Ikiwa umezi pata kwa halali, usifikiria ya mekuisha, haya jakuisha. Min aina anfaka ulizitoa wapi? Ulizitoa kwanjia gani? Ulizitoa kwa sababu ya maasu ya mwenye zingu, ama ulizitoa kwanjia gani? sauf atusal utaulizo, jambo la tatu katika mambo ambayo atakayoulizwa mwanadamu la mwisho elimu yako ulipoijua uliifanyia kazi vipi wale ni talaba tu elimu wenzangu na kila mmoja ni talibu ilmi kwa sababu ilimu haina mwisho haina mwisho mwenyezi Mungu asema wa sema kulli dhi ilmi alim kila mjuzi kuna mwingine ana uduzi zaidi Kuyo baada ya kujua, ulio ya soma, lazima uya kazi. Kwa nini kwa sababu mtume asema ni moja katika mambo ambayo, utakayo ulizu kesho siku ya kiyama. Ikwa tali iman, khutba ni simame hapo, ni na uhakika imefahamika, mambo manne ya katika hadithi moja ya mtume sallallahu alihi wasallam sallam, atakayo ulizu kila moja wetu. Na hayako mbali, Katika suratu al-hashri, Mwenyezi mgu subhanahu wa ta'ala sema, Ya ayuhaladzina amanu taku allaha. Enyimulewamini mcheni mwenyezi mgu, Waltandhur nafsun ma qaddamat ligat. Kisha itizame nafsi, Yale ambayo ya metanguliza siku ya kesho. Wanazoni kunye kutasiri watuambia, Mwenyezi mgu ameitakesho, Kwa sababu ya ukaribu wake Inna humi araunahu ya baida Wanarahu madha Wanarahu kariba Hakika wawo wa yona Siku ya kiyama ikombali sana Wanarahu kariba Nsisituwa yona ikokaribu Iktarabali nasi hisabuhum Imekurubia watu kuhisabiwa Wahum fi ghaflatin Wahum muuridhun Lakini wawo wameghafilika na wamepuhuza Kwamba hii siku ikokaribu Na siku hii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 Kuna mambu mawili iku wa taliman haraka haraka kwa jili ya kupijana na wakati Jambo la kwanza tunaomba msamaha kwa msikiti wetu kuwa mdogo Alhamdulillahi juma watu wanajam sikitini Hii ni ishara ya konesha Tuataka kujua dini yetu na tutaka kuifahamu Mnye zimgo wa imani kama hizo na misimamo kama hiyo Tunaomba msamaha biithni lahi karim Tazungumza na wahusika ili kutengenezwe pale kama vile kulivutengenezwa hapa, ili kusipatikane msimamo na wengine kupatikana na juwa. Hilo nila kwanza. Lapili, ni kutuwa na sahatu kusababu tumembiwa adinu anasuiha. An Dini ni watu kupeana nasaha. na saha. Na mtumea sema maraa minkum munkaran faliugayiruhu biyadihi il lam yastati' fa bi lisani fa il lam yastati' fa bi qalbihi wa dhalika adhafu al iman sisi hapa tutazungumza tutakuruka kwenye stage ya pili ya kwanza hatuna uwezo nao hatuna hatuwezi kuondoa munkar huwa ambao mtautaja kutumia mkono tutaondoa kwa sababu ya kutumia kutumia ulimi kwa maana kwa kuzungumza tuko kwenye mwaka Wasiasa na kampeni Ndivo sivo, iku watali imani uh, Na bado baadhi ya miezi Ili mambo ya anze na ya moto Tayari ya shapa mba moto Kila mmoja avutia upande waki mimi minasaha yangu ni kwamba Hizi kampeni Zitaafikiana na mwezi mtukufu wa ramadhani mwaka tulio nao Na sahayangu watu wa kwamba Wasishike kampeni wakaacha ramadhani. Nazungumza hithi ni kiwa na uhakika wa islamu, wanavopenda kampeni. Allahu akbar. Natumetiwa mkononi kwa mambo mawili tu. Ukitutaka uki sisi wa islamu, kwenye lolote, la khiri ama lashari, tufanyi mawili tu, la kwanza. Pika margedi za biryani zipangani pale uwanjani mvita. Mwanzo mpaka mwisho. Hilo lakwanza. Lapili, ukisha kutupikia hivyo tuweke kiengoma mdunro. Intaha kulushe. Usha wavuta wa islamu hote, Baada ya kushindili ya biryani. Mwenye kula sahani tano mwenye kula sahani nne. Kisha awe na soda meketi kwenye jiwe. Na huku mdunro wendelea. Kuhisha maneno Na tutafanyua hivo Ramadhani tasa hauliwa kabisa Zile ayazote watu anazoambiwa Shahru Ramadhan Aladhi unzila fihi il-Quran Aso umuliwa Ana ajizi izi zote watu atazisa hau Kwanini? Kwa sababu kuna wali, kuna nangoma Na kuna nakesha Kwayo lazima aende Na ye kunye kuchagua kwake Hachagui kwa misingi kwamba huyo astahili kadhaa achagua kwa misingi ya kula. Mbona wampaa fulani kura?umesahau? Ile kesho yako wako siku Ah tulikula bwana. Ndio maana mimi ninampa kura. Sasa hata akawa muovu kiasi gani, madam alitoa mareje hadi zawali na ngoma ikawekwa wewe bwana kura utapata. Ndiyo sisi tunavyoishi. Na saha yangu mimi. Tuacheni kampeni mwezi wa Ramadhani. Ikimalizika ramadhani, fanya shori zako, sija kwa mbeo kampeni, fanya mpaka kuingia usiku wa manani Ni khiyari yako yyo, mimi niko kwenye nukta ya mwezi mtukufu wa ramadhani Watu wasitoke waume kwa wanawake mabibiza watu, mabarabarani na mangoma Na matarumbeta, afanyi wa kampeni kiongozi fulani apa tekura Na tayari ule mchana Au poteza, watu wako misikitini, wasoma Quran, wafanya adhikari Na mingineo katika ibada, yeo shishetarumbeta barabarani, fulani ndi apwekura, fulani ndi apwekura Ramadhani kimalizika umekufa weo, waenda semanini mbele ya mwenyezi mgu subhana wa ta'ala Lidhalika, nimewambia kwa sababu njini ndio viongozi katika nyumba Madamu muna uiongozi, mwayaweza haya Usimruhusu mtoto wako, binti wako, mke wako Wala wewe mwenyewe kuenda, ku, ku, ku, kuenda kuingia kwenye orodha Na magrupu ya makampeni na mwezi wa ramadhani Usha ingia, ukapoteza ajri nyingi Kwa sababu tu ya mambo ambayo haya na misingi nadhani dhani tumefamiana, iku wa talimani Mwenyezi mngu wa tupe misimamo katika dini Allahumma iza al-islama wal-muslimin Wa adhila Shirka wal mushrikin Wa nsur al-muslimin ودمر أعداءك أعداء الدين يا رب العالمين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعا وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغ يعذكم لعلكم تذكرون أذكر الله يذكركم واشكروه على نعمه يزيدكم ولا ذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وأقيم الصلاة